Mabadiliko katika sura ya dunia. Wale walio ana baada ya kukaa kwa muda, pamoja na furaa wanayo pata baada ya arusi. Kuna furaa nyingine itakaya ufuata shiku watakapo mpata mtoto wa wakwanza. Kila moja ufurai na kuridhika, pendwa, kila moja ufurai na kuridhika baada ya guzaliwa kwa mtoto. Wale wanao jisikia sana ni wakina mama wanao piga mayowe mahusibitalini wakilaani na kuwatukana wamezi wao na hata uomvi wakutaka mtoto mingine wanzia kule kule mtoto mchanga ni mzuri sijawayi kumuwana alie na surambaya. Labda、uh, wale wanao zaliwa ishivyo kawaida Kadri miaka inavyo kwenda uzuri wa mtoto unaanza kupungua Na hapo mama wanza kumtomani mwingine tena Ingawa wakati wakubarehe na kuvunja ungo Wengi wanakua wazuri mwono wakitambo Lakini hii huwa ni dalili tu ya safari ya kuzeeka Kama ilivyo kwa ugonjwa ama wawonjwa wengine Ambaho wakati karibu wanakaribia kifo Wanavyo danganya wanavyo tukua wana halinzuri kumbi wanaaga dunia sijui kama ome wake kuyawana mama kama haya. Dunia yetu ilipo toka mikononi mwambaji ilikuwa na sura ambayo ni vigumu kueleza na hakuna mifano ya kufananisha kwa jinzi ilivyo kuwa nzuri ya kupendeza macho Hata hivyo itaelezwa kidogo kwa kutumia luga zetu hafifu ili watu wapate angalau picha kidogo juu ya mabadiliko ya lio tokea Dunia yetu ilipo toka mikononi mwambaji ilikuwa na sura ambayo ni vigumu kueleza na hakuna mifano ya kufananisha ili kuatambaramale yenye milima midogo midogo iliyo na urefu kama vichugu usowake ulipambwa na majani mazuri na yakiyani、uh, kijani kipichi wakati a、uh, wote akuna hatari majani deli leo nyauka liche yaku kauka na kubarelika rangi ataivyo majani haya a yaku a yaku faanya mishitu、uh, a kuakukua bila utaratibu mpendoa lakini yali kuwa kana kuamba yanafia kuwa ingawa hakuna aliyefanya kazio kuna maunua yalio upamba ushawaduni ya kikuwa na rangi mbalimbali, yalio kuwa na shuru nzuri kutozama. Pamoja na huyo arufi yake ilikuwa ni mara shi ya pekee iliyofutiwa bila kukaribia karibu. Miti na misitu iliyokuwa ilikuwa imedhianza na nyimbo za sauti mbalimbali zandenge waliyokuwa hawajuiki angazi wa la masika. Hatayevium walishipa miaka yote kuwa Matunda yaliyokuwa yame ya tapaka kila mahali. Hakuna hatamuuti wa miba uliokuwa po wakati huo ifyo nyani na wanyama wengine hawaku hawaku pata tabu ya kuchoma na miba ingawa michezo yao ilikuwa yakuruka muti baada ya muti mimi ahi akuitajimuvu ailiishi bali umanda uliokuwa una tanda juu ya ushauri nchi uliotoa kufanya maisha ya ndelele mpendwa watu aliyoishi kipindi hicho wali kuwa na haki ya kuishi karibu karni kumi. Kuanisha hewa walio kuwa wanavuta ilikuani safi muno akukuwa na viwanda vya magari kama sasa wavuta shigara na bangi hawakuempo wanyua wanyua juu ya pombe hawakuweko na kuzalika vitu ambavyo vinachafu hewa watu walilala mahali pa wazi bila kujifungia kujifungia katika viumba vili vifuniko aki la upande ingawa kuna madirisha lakini yamefuniko na vitu vingili chaya nondo na wavu hatari viono madirisha. Shanyanywe ufungwa ufiku,、uh, vyombo vinyanywe vimechazwa na、uh, na mnyoshi yadawa yambu na vinginevio. Kuleku anabahari namazi wamakubwa namadogo yalio kwa yamechazwa mtajiri wa kila aina liche ya somaki wa kila aina walio kwa havana walaji. Mitonayo ilikuempo, aikuwa na araka ya safari kwenye mvuwa azi kujesha na、uh, kula zimishamuendo huo hivyo. Hakukuwa na makongoro mako na mashimo yanaya wanekana leo Mutu wa leo hawezi kuamini kuwa the hubu Alemanshi, lulu na kathalika vilikuwa vimetapakaju ya uso wa dunia. Watu wa leo wanavitafuta ushiku na mchana. Wengine upunguzia watu mzigo、uh, kwa kujizika wenyewe wakati wakivitafuta. Mpendwa kwa ujumla dunia ilikuwa na sura ya kupendeza. Liche ya kuona tu, mbali hata ilipendeza kwa viumbe kukandari yake. Mabadiliko madogo kwa makubwa yalitokia kwa haraka wakati garika ilipo ikubwa. kumbaduniya muandishi mmoja dada LNG White anaeleza tukiyo hilo kwamene no haya na shema wanadamu waliona maingu meusi mazito kwamara ya kuanza katika maisha yao maingu huyo yalitanganyika na ngurumo na radi iliyo pesha akila kiumbe kilitochoshi duniani mpendoa mvuazi lianza kujeshia kuanguvu wakati zingine zilekuwa zikitoke chini kama mapamba yaliofunguliwa nguvu yamaji yalito kachini ilirusha mawe marevu juu ambayo leo tunaita milima viumbe vya asili viliteketia ingawa vingine vilifadhiwa a, kiwemo babu nuu na familia yake. Toka wakati wagarika mbaka leo a, dunia imekua kama tambara mbofu ambalo huchanika wakati wawote mara inaposhikwa. Semu zingine kuna majangwa makubwa. Hakuna mumea wawote unaweza kuishi indani yake. Hata hivyo na ia wake huto mi afe da nyingi kwenye kutoleeyi na kuona maji yanayotiririka. Sehemu zingine miti pamboja na majani yamekauka. Viumbeko ma wanyama wamboliya kuokota, ama, ama kuokota taka taka ili vivweze kumudu mbisha. Wanyama porini na ndege na utundi kwa na kuanza kula vitu ambavyo avikwa mazoea ya ukula. Ndege kama kunguru ukipukumbuka walekuwa nakula shamaki na vipande vya nyama lakini leo ndega hao wanakula kila kitu haata na sabuni arithinayo jee Aridi imepasuka, na mito mingine imekauka ikiwa imeacha masiima makubwa yanayo fanya dunia inakuwa na sura mbaya isiyo nakifani. Nabi Isaya alipogonyesho sura ya dunia, katika wakati we tu aliandika aki shema,、uh, dunia, uh, dunia kuvunjika, imevunjika shana. Niuna shema kitabu cha Isaya, ana shema dunia kuvunjika, imevunjika shana. Dunia kupasuka, imepasuka shana. Dunia kutekechika. Imetikisika sana dunia inalewa inalewa lewa kama molevi na yoyina wajaya kama machela na mzigo wa dami zake utailemea na yoyitanguka wala hai tasimama tena ukishoma kitabu cha shayi shirini na ine fungo la kumi la tisha hadi fungo la shirini mpeno ariji imeishiwa nanguvu za asile wakati mababo walikuwa na wana, wanalima awakuwa na vifaa vya kisasha kama Rekta na mengi ne yobali walitumiwa vifaa dunia, lakini walipata mazao yakutoa sio kuamia kwa miaga zaidi ya maja, kuamshimu maja. Wengi nem walikuwa wana limashemu ndoto na kupata mazao mengi tofauti na leo amekari ya mashamba yanaiolimu lakini ni matokiyo ya kile nikutoka na aa, nikutoka na mademe balala ya maguniya. Aridi inabidi yongeze we mbolea kama si ndani yako mchoma ama, ama samahani aridi inabidi yongezeuwe mbolea kamwe sindani yakumchoma mugonjwa watu wengine tambua kuamba aridi yao neyosho ri na watalam rasivyo watendelea kutofika kamwe ishaya semavio katika kitabu hicho boka katika bushaani ya ideni kadri inavyoendelea la ana inaendelea na yao pendwa pamboja na ari diki kutofika a guzofika lakini hatawatu na wamezofika ndani yake tuwe na kisoma kitabu jisai shirini na ina nashema kuwa dunia ina mbaleza na amashema kuwa ndivyo sababu la ana imeili hi dunia pendwa kadi inavyondelea la ana inavyondelea na yao pamboja na ari diki kutofika lakini hatawatu na wamezofika ndani yake wengine wana tembea na magonjwa. A、uh, ukiukumbuka, Ndivioma na wengine ufa gafla, wakiwaacha watu wakibaki na msinga au mukuba. Hakika sura ya dunia inatisha, inatia huruma. Ataivium, ilivium kwa mwangu njia, amagawangu njia, wa shikunyengi osibitalini, wana viyendelewa kuisha na kufa pole pole, Ndivioma dunia yetu ilivium. Ingawa mwangu njia wengine hukanda, nakupaki waki danga nyama watu kwa sawo disao, kabla ya kufumbua amdomo, wa umilele, Ndivioma dunia inavyoma danga nyama. Manadamu, lakini imechoka wawonjwa wanajamaa wanao wapa pole pole aa, na matumaini lakini dunia haina mtu kama huyo dunia imepungia watu mkono wakwahiri ingawa hakuna anaye jibu nikependa gurudia mpendwa kuwa dunia inapungia watu mkono wakwahiri ingawa hakuna anaye jibu dunia inaomboleza lakini hakuna anaye shikia Duniyahi hii yetu inazimia, akuna anaeto amshada wa kuanza. Watu waliowe kuwa kuitunza na kuangalia duniyah yetu, na wanashyanga kuani hawajui uwanja huu wa duniya ukose.、Uh, wanataka kufanisha kuf na uwanja wa kama wa age, yani uwanja、uh, ya wa age inayojua gувuza siri zamuili, ikifu na hakika yako maliza mtu. Wengine wanashema ni kama kamsa amakanza ambayo watagalimu hawana dawa. Wengine wanashema dunia yetu ni ukoma kwa ni ushawake umebadeli kimoja ingawa hakuna kidole amavidole. Vivianza kukuatika. Hamaya dunia haya juu likani kuwa wanga wasomi. Walimu wanaojua mambo. nahata wanga wakiyenyeji, awana hirizi itakayotoa nakufa kufungi adoniya ingawa wanayo ni imani tu aina msada uo watete mpenyuahayonimbabadeli ko ambari yameuwea iko tokiya kutoka hapa a, katika sura ya adoniya wakati ambabu tokaofuta tutaongeza kusho mabadeli ko katika tabia zawatu ama kubadeli kwa tabia zawatu o tge moja kwa moja ndani aGRFM abagusi global radio 名 u b a ごバ k i